«Попросіть, будь ласка, Кіндрата Макаровича», – сказав Люсі. «Щире вітання з вечора до раннє», – мовив Одноблюдов заходячи. «О, і іменник тут». «Вітаю, старий, це вже успіх». «Чи не так, Жермене Митрофановичу?» «Я саме хочу про це поговорити». «Ви, кіндрате Макаровичу, напевне, дещо підредагували?» «Даруйте, шефе. «Я прочитав звіт лише сьогодні». Уже видрукуваний на шпальтах нашої шановної газети. Пам'ятаєте, вчора дзвонив вам. Хто буде читати «Капусту» – ви чи я? Одноблюдов дозволяв часом собі називати редактора шефом. Як це не читали? Ви опікаєте відділ партійного життя і зобов'язані були. Ще раз даруйте. Я не читав статті в оригіналі. З міркувань, так би мовити, тактичних і знову перехопив ініціативу Жермен Митрофанович. Скоріше, стратегічних. У даному випадку може й правильно. Але прошу надалі сумлінно виконувати покладені на вас обов'язки. Отже, Володимире, перемінив тему розмови редактор, ви виходите на широку дорогу. На великий, як кажуть, большак. Придивляйтесь до журналістів-досвідчених, Усе краще беріть на озброєння. «Чого ви осміхаєтесь, товаришу одноблюдову?» «Даруйте, шефе, я згадав одну східну притчу. Приїхав здалеку в гості до Акина письменник. Акин сидить, співає і акомпонує собі на домрі. Здивувався приїжджий. Йому довелося слухати іншого талановитого Акина, Пальці його так спритно бігали по грифу, що важко було стежити за ними. А в цього пучки немов приросли до грифа домри. Спитав письменник Акина, чому пальці не так бігають, як у того Акина. Акин відповів розважливо, «Дуже просто. Я вже знайшов, а той усе ще шукає». Думаю, старий журналісту, як і всякому митцю, треба шукати все життя, але щоразу знаходити. Бо є вічні шукачі, які до сивого волосся шукають, нічого не знаходячи. Повертався Володимир до похмурого зава, не відчуваючи під собою землі. Люся кинула на розхвильованого газетяра ласкавий погляд. Де й переляк подівся у дівчини. «Вітаю вас, товаришу Капуста!» Незвиклий до похвал Володя щось пробурмотів у відповідь, почуваючи себе незручно, немов пив чужу славу. «Ну що він такого зробив?» «Подумаєш, звід вдалий зліпив. Сьогодні вдалий, а завтра...» «Редактор славу рокотав?» Підозріло хмурячись, поцікавився начальник. Рокотав. А тут наші хлопці забігали. Хотіли руку потиснути авторові. Задзвонив телефон. «Бери сам кланяйся на поздоровлення», гмикнув Левко Іванович і занурився в папери з удаваною похмурістю. «Кому слава, а кому клопоти?» Капуста, розбентежений вкрай, зняв трубку. Зрайкому, сказав, затуливши мікрофона Вас просять Завідуючий схопив куксами трубку Я Здоров був Що? Горбач не виступав? Два тижні, як у Сочі? Зрозумів Левко Іванович із серцем кинув трубку І втупився лихими очима в капусту якому одразу захотілося стати маленьким маленьким. Але де ти подінеш свою статуру, через яку йому не пощастило на фронті стати розвідником? От такі знаться вареники туленики. Мені уточнити, га? А в графі цитати прізвища звірив розписувався? Розписувався. Видихнув капуста. Ливко Іванович, заклавши одну куксу в кишеню, а другою вільно розмахуючи, почав міряти вздовж і поперек кабінет, намагаючись угамувати цим роздратування. Знову озвався телефон. Володимир уже сам, без вказівки Зава, тремтячою рукою зняв трубку. Вас, міськом. Знаю, заходів вживаємо, а ви не вчіть мене. І знову дзвінки, від кожного з яких у володі, немов усе всередині переверталося, щось немов відвалювалося, обривалося. Осатанілий зав хапав своїми куксами трубку, ще не вислухавши рявкав Знаю. Розчинилися двері, на порозі стала Люся. Дивилася розширеними очима на переляканого молодого співробітника, якому випало сьогодні стільки емоцій та ще й таких полярних. «Товаришу Капуста, – сказала тримтячим голосом, – вас викликає Жермен Митрофанович».